Tuko wakati muhimu sana kwa taifa la Tanzania. Ee, tunategemea kupata kiongozi mpya wa taifa. Na kiongozi wa taifa anaongoza wananchi na wananchi hao ndiyo sisi. Eh jarishi mali yetu zetu lakini ni wananchi wa Tanzania. Kwa kwetu ni tukio kubwa sana. Na mahali pengine duniani michakato kama hii kuambulia, mivurugano, mapigano na damu kumwagika. Wito wangu kwa wananchi wote wa Tanzania. Kwanza nianze kwa wale ambao ni wadau, wale ambao wanapigania kuchukua madaraka, wana siyasa. waendeshe kampeni zao kwa ustaarabu. Lugha za kistaarabu, mambo ya kistaarabu, maana ni ni, ni ni ideology tu ni siasa ni ideology Aidoru hizo zisiwafanye wa Tanzania wakapigana wakachukiana. Lakini wale wa, wa, wafasi na washabiki, maana kuna wafasi mtangazaji na na, na, na, na, na, na wafasi na washabiki. Nao na, na, wafanya vitu hivi kwa ustaarabu. Sisi kama kanisa kazi kubwa tulio nayo ni kuliombea taifa letu. Ili mchakato huu upite kwa amani na utulivu mwingi. Siku ya siku ifike Oktoba tare 20 anga api tarehe 20 25 tutangazwa raisisi basi tunaendelee rais ambaye ataitoa Tanzania hapa kuendelea miaka mingine mbele mitano huko kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa hiyo wito wangu kwa jamii tuwe watulivu tuheshimiane tufanye hata wale washabiki na wanachama na wale wadau wanaoongombea uongozi wafanye mambo yao kwa ustaarabu na wale wa advent wa sabato particular ni particular wa wa, wa, wa tuombe tuliombea taifa letu tuombee mchakato huu uishe kwa amani na utulivu tusigombane nchi hii tulipewa zawadi kubwa moja na Mwenyezi Mungu amani utulivu kupendana udugu kwa hiyo hii uchaguzi usivuje udugu wetu usivunje amani yetu na tunapokuwa na amani wananchi wanakuwa na fursa ya kufanya maendeleo ya wananchi wanakuwa na fursa wa, wa kueneza imani wanayotaka hata sisi kueneza imani hii tunayotaka kuieneza kwa watu kunataka mazingira ya amani kwa hiyo ninatoa wito kama mchungaji ya kwamba Tanzania tudumu kuwa watulivu tupendane tushikamane tuheshimiane tunaweza kutofautiana kwa mitazamo ya dini ama ya siasa lakini tubaki pamoja kama watanzania kama watu tulioumbwa na Mungu familia moja ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania